з одного боку, з іншого боку, не підкопаюся. Що ж, дякую за інформацію. Вихожу на вулицю, машина чекає. Їдемо на Іванівське кладовище. Ще здалека бачу скромну похоронну кавалькаду з двох автобусів та блакитної Волги, побудь керуючого Трестан, що повільно втягається у головні ворота цвинтаря. Вихожу з машини, Повільно крокує за процесією, дотримуючи певної дистанції, пруну ставлять на горбок біля свіжо викопаної ями. Наступає ніякова пауза, як завжди буває, коли панахида не дуже підготовлена. Нарешті мужчина з короткими вуциками чогось змахує в затиснутому руці баретом і починає. Шановні товариші, нагла смерть. Забрала члена нашого колективу Антона Васильовича, Бідуряку. Серед людей, що стоять навколо домовини, раптом помічаю Костю Коропа і ще кількох його колег з обласної газети. Кость теж побачив мене. Мовчки обмінюємося кивками голови. А он і Бабенко, він скромно стоїть острим під розлогою берізкою. Облишаюся до нього, тихо питаю. Та заплакана з густо нафарбованими губами дружина. Ні, шепоче, це сестра, а дружина поряд із сином. Жінка в темно-синьому костюмі, чорній хусті, що обрамляє бліде обличчя з тонкими правильними рисами, обіймає хлопця років одинадцяти, схожого на батька. Ванчук тут є? питає. Бабенко мовчки киває. Поглядом вказує на невисокого чоловіка, який стоїть за кілька кроків перед ним. Той немов відчув, що про нього мовиться. Повертає голову вбік, і я бачу його профіль. Акуратна, коротка борідка, наче не будівельника художник. Ким він у вас працює, начальником третього будівельного управління. Ага. Ти про нього, значить, говорив мені Богдан Череваш. З ним, виходить, сварився тоді дедуряка. А Юрків теж тут? Ні, нема. Його взагалі місті нема. Відряджені. І понеділок поїхав. Та ще він і не знає про це. А що? Вони в одному відділі працювали? Юрків – начальник відділу комплектації. Промовець уже закінчив говорити. Знову настає пауза. Гробарі з лопатами протискаються наперед до ями зупиняються у виразно очікувальних позах. Сестра, а до неї син і дружина, нахиляються до чолами біщика. Домовину опускають ями. яму. Ті, що стоять ближче, кидають на домовину грудки землі. Гробарі приступають до своєї роботи. Можемо йти, каже Бабенко. Ти ви до нас? Так, можу вас підвести? Я приїхав з керуючим, але він, мабуть, на поминки поїде. Гаразд, давайте ваші. А дружина, вас не тепер уже вдовади дуряки. слід сказати? муж не трималася, завважив вже в машині. Не голосила, як то буває. Ммм. Якось невиразно мимрить Бабенко, попав у Зі, додає, що вони, здається, не дуже ладили, принаймні останнім часом. А раніше? Раніше не знаю. Антон Васильович у нас недовго працював, трохи більше, як рік. Звідки прийшов? З якогось заводу. Працював там теж у відділі комплектації. І Юрків кілька разів скаржився, що він погано знає Специфіку будівельних організацій, хоч віддала належне його пробивній силі, настиловці. Це, я вам скажу, для постачальника немало важить. А чому ви думаєте, що бідуряка погано живі з дружиною? А вона приходила в Терест, скаржилася до вас І до керуючого приходила, а він нам розповідав, на що скаржилася? Що чоловік п'є? І як у тресті реагували на це? Сам керуючись з ним, говорив подружнями,